Fátra d'une france Polly, ha néz Pierre sötét szemébe Kedve elillan Alca elborul Polly, ha néz sötét szemébe Minden kis elindul feléje És puszta lélekként Libegve hull, míg elborítja Teste básonyéje A mutatatlan, bírhatatlan mébe. De szörnyű érzés Lappangott alul ez a boldogság egyszer visszahull szegény fejére, sírás lesz a vége, és nem szerethetünk ártatlanul, és már is ránc fut szája szögletére, kedve ellillan, harca elborul.